B. Nun, ich habe lange als Bauzeichner in einem kleinen Architekturbüro gearbeitet, das aber leider vor drei Jahren schließen musste. Danach war ich dann eine Weile arbeitslos und habe viele Bewerbungen geschrieben. Aber irgendwie hat nichts geklappt. Ich habe weder über Stellenanzeigen in der Zeitung noch über Internetportale eine neue Stelle gefunden. Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. Deshalb bin ich dann zu einer Agentur für Zeitarbeit gegangen und die haben mich gleich direkt für ein halbes Jahr in eine Firma vermittelt. Danach hatte ich noch mehrere kürzere Einsätze in verschiedenen Firmen und dann hatte ich Riesenglück. Ein Ingenieurbüro hat mich nach dem Ende des Zeitvertrags fest angestellt.